Uživo. Rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro vam jutro i sretna vam nova ili možemo slobodno reći, dobar vam dan. Novogodišnji koncerti super su u početak godine, u kojoj onako znamo lijepo zaplesati, to je onako najljepše. Ja sam Nevena Saraga u ovih radijskih sto, utkano je 30 mojih godina, 30 sam godina novinarka Radio Sljemena, ponosna novinarka divnog Radio Sljemena. U novu godinu treba zakoračiti ili zaplesati, kao što što ste mogli čuti s dobrim željama i mislima a ono ružno nekako uvijek nastojimo ostaviti iza sebe u staroj Teme vezane uz potres nikako nisu ni lagane, ni ljepe, nisu onako baš e, popularne za novu godinu. U programu Radio S bavimo se obnovom našega grada u emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno. Emisija je počela s emitiranjem odmah nakon zagrebačkog potresa kako bismo pomogli u snalaženju, informiranju oko svega onoga što se tiče obnove. I kolegicama i meni nije bilo lako u početku, no u zadnje vrijeme emisiju je nekako raditi baš lijepo. O, ljepše, jer se vide rezultati. Vide se rezultati po našem gradu, iza skela i građevinskih dizalica, sve se češće vide nove i sigurnije zgrade. Uvijek nas veseli kada donosimo sretne i uspješne priče u toj našoj emisiji, zato i jesmo tu. Pa kad sam birala temu za ovaj naš radijski maraton i postavljanje rekorda, odlučila sam vas malo potaknuti da se prošećete našim gradom. Ako ste zagrebčanin, činite to, predpostavljam, svakoga dana. A ako niste iz Zagreba, dođite nam, malo osvrnite pogled, dignite pogled prema gore, razgledajte zgrade koje se su nakon obnove zasjele punim i nekadašnjim sjajem. Katedrala je simbol stradele kulturne baštine, ali i uspješne posluje potresne obnove. Obnova kompleksa Zagrebačke katedrale jedan je od najsloženijih i najzahtjevnijih projekata obnove u Europi. Za obnovu je ključna uloga projektantskog tima koji je okupio najbolje hrvatske stručnjake za potresno inženjerstvo i povisne konstrukcije, a zahvaljujući njihovom radu danas možemo reći da je boravak u Zagrebačkoj katedrali sigurniji nego ikad prije. Mogli su se na Badnjak u to uvjeriti građani na tradicionalnoj polnočki. Golih zidova, još u radovima i bez klupa, osigurani su svi svodovi, uključujući i one koje nose tornjeve. Slijede je konzervatorski zahvati, ali bez zatvaranja objekta za vjernike. A zanimljivost je i ponos, zaista na to možemo biti ponosni, da je autor i voditelj projekta obnove konstrukcije Zagrebačke katedrale, profesor Damir Lazarević i njegov tim z Građevinskog fakulteta sveučilištu u Zagrebu, za ovih ovaj su projekte osvojili prvu nagradu na međunajstvu za napredne proračune građevinskih konstrukcija u organizaciji američke tvrtke i taska, potvrdivši vrhunsku razinu hrvatske inženjerske struke. Kažu da je to top nagrade. Odlazimo sada i do značajnijih zagrebačkih crkava, provjeriti kako ide obnova, jer se i kod Remetske, ali i kod crkve Svetoga Blaža i Svete Katarine radi o vrijednim spomenicima kulture. Crkva Majke Božje Remetske nalazi se u gradskom naselju Remete, u sjevernom dijelu grada. Prvi pisani trag o postajanju redovničke zajednice i crkve posvećene Majci Božoj potiče iz 1288. godine. U 16. stoljeću svetište su poharali Turci, crkva je Hrvatsna je obnovljena i služila je od 1812. kao župna crkva za naselja Sjeverno Zagreba. 1880. crkvu je poharao veliki potres te je obnovljena pod nadzorom Hermana Bolea. Nakon drugog svjetskog rata od 1963. svetištem upravljaju karmeličani. Remete su glavno Marijansko svetište grada Zagreba i nakon Marije Bistrice drugo po važnosti u Središnjoj Hrvatskoj. Prije potresa je crkva bila tako lijepo oslikana da je nazvana Hrvatska Sikstinska kapela u zagrebačkom potresu crkve je teško oštećena, sada je konstrukcijski obnovljena i ojačana i čeka početak cijelovite obnove, pa evo ja se nadam da će to napokon krenuti Crkva Svete Katarine Aleksandirske najpoznatija je Hrvatska barokna crkva e, smještena je na trgu Katarine Zrinske podignuta u sklopu nekadašnjeg Isusovačkog kompleksa na Gornjem gradu. Na mjestu današnje crkve prvotno je stajala mala Dominikanska crkva iz 14. stoljeća, koja je za tadašnjih čestih turskih provala bila upotrebljavana i kao vojno spremište. Dolaskom Isusovaca u Zagrebu, prvoj polovici 17. stoljeća, tadašnja mala crkvica predana im je na upravu. Kako im je prvotna crkva bila premala i suviše derutna, oni su između 1620 i 1632 sagradili i opremili potpuno novu crkvu. Uz crkvu su podignili i samostan. U njemu je danas galerija Klovićevi dvori. Vjerujem da ste posjetili ako ste došli u Zagrebu na ono neizostano mjesto za posjet. Crkva Svete Katarina je dva put gorila 1645. i 1674. U ponovnom opremanju crkve pomogli su hrvatski velikaši, a za uzvrat su prema tadašnjim običajima mogli postaviti svoj obiteljski grb ili su dobili čas da budu sahranjeni u crkvi i postave nadgrobne ploče nakon ukidanja Isusovačkog reda 1773. Crkva Svete Katarina je predana je župi Svetoga Marka 1783. A od 1874. godine postaje sveučilišna crkva. Zbog velikih i opasnih oštećenja u potersu, Crkva Svete katarine do daljega je zatvorena. A nakon obnove koja je trajala više od tri godine ponovno je otvorena Crkva Svetoga Marka na Gornjim gradu. Crkva pak Svetoga Blaža je žup na crkva, čiji arhitekt je Viktor Kovačić i nalazi se u prilazu Đure Deželića 64. presvođena je velikom armirarno-betanskom kupolom, to možete vidjeti, baš je monumentalna, promjera oko 18 metara, prvom takve vrste na ovim prostorima. Ideja o izgradnji crkve i pripadajućeg župnog dvora javlja se 70. godina 19. stoljeća. Početkom 20. stoljeća raspisani je natječaj za idejne rješenje izgleda crkve te među pristiglim radovima pobjedu odnosi i rad arhitekta Viktora Kovačića. Gradnja crkve počela je 1912. dovršena je nakon tri godine a radovi obnove od potresa i konstrukcijskog ojačanja crkve Svetoga Blaža započeli su u srpnju 2022. U lipnju iduće godine završeni su radovi unutrašnjosti crkve, a nedavno je obnovljena fasada crkve i krovište s kupolom, pa evo prošećete se i razgledajte kako sada lijepo izgleda. Obnova kompleksa crkve Svetog Franja Asiškog s Franjevačkim samostornom na Zagrebačkom kaptolu jedan je od najopsežnijih i najzahtjevnijih projekata obnove sakralne i općenitu kulturne baštine, naravno da je najkompliciranija obnova katedrale, ali i ova je crkva dosta stradala. Pretpostavlja se da današnja crkva koja je građena između 1255. i 1264. godine leži na temeljima sta crkve iz 1228. A najnovim arheološkim istraživanjima nakon potresa otkriveni su u temelji starije građevine te je utvrđeno da je Franjevačka crkva iz 13. stoljeća građena na mjestu prethodno uništene također sakralne građevine iz 11. stoljeća. Evo, to je onako zanimljivo. Kad se šećem gradom, onda si mislim, evo sad stojim na mjestu gdje netko u 11. stoljeću to gradio. Hrvatski glazbeni zavod nakon uspješno provedene konstrukcijske obnove nastavlja s radovima i cjelovitom obnovom, a očekuje se da će se novim programima koji spajaju tradiciju i nove tehnologije otvoriti sredinom ove godine. Sama zgrada izagrađena je 1876. donacijama Zagrebčana, a HGZ kao e, društvo osnovanje, kao društvo ljubitelja glazbe, 1827. pa će u sezadu zoni ponovnog otvorenja proslaviti 200. obljetnicu osnutka spoj tradicije i modernog inovacije i baštine sve se to već sada nazire u zgradi u Gundulićevoj, a restauratori pažljivo obnavljaju svaki centimetar zanimljivo je da su pronašli ranije oslike iz prve faze izgradnje zgrade, pa su napravili rekonstrukciju tih oslika biće ih zbilja divno vidjeti ne biste vjerovali da su ih vremenom prefarbali onako pa se nisu mogli vidjeti završavaju rekonstrukciju balkona koji je također postoja na početku. Dodanu vrijednost projekta obnove čini suvremena dogradnja staklena interpolacija u zoni krova zgrade, a prostori u e, dosad neiskorištenom potkrovlju pretvaraju se u funkcionalnu četvrtu vrhonsku e, vrhunski opremljenu multimedijsku dvoranu. Izgleda zbilja jako jako lijepo, a od e, sama zgrada je od 1989. zaštićena kao spomenik kulture od 2002. i kao kulturno dobro prije godinu dana započela obnova doma hrvatskih likovnih umjetnika poznato kao Meštrovićev paviljon Teđamija. Jedna, jedan od građevinskih simbola Zagreba, posljednjih mjeseci zaklonjen je skelama, odnedavno i umjetničkom instalacijom, a mnogi se pitaju kad prolazimo tamo kako teče obnova, osnovna ideja je vraćanje izvornog stanja uz unapriđenja, kako bi se naravno udovoljilo suvremenim potrebama galerijskog prostora i uvjetima društva danas, namjena paviljona se mijenjala više puta, a danas služi kao galerijski prostor, što mu je i izvorna namjena. Nekad je ovaj objekt služio kao džamija, a upravo iz toga proizlazi ime koje mi zagrebčani često koristimo kad se referiramo na ovu građevinu. Godine 1947. u Jugoslaviji srušena su tri nadograđena minareta, dok je zdenac pred glavnim ulazom zadržan. Paviljon je tada postao muzej revolucije, dok je nova džamija izgrađena u Zagrebačkoj četvrti borovjetu. Evo, u blizini Prisavlja. Nakon domovinskog rata zgrada je vraćena Hrvatskom društvu likovnih e, umjetnika koju je, ju je vratilo u izvornu funkciju. Ime Meštrovićev paviljon ustalilo se jer je renomiranom kiparu Ivanu Meštroviću povjerena izrada idene skice doma. Detaljne arhitektonske planove prema njegove idene skici rade arhitekti Harold Bilinić i Lavoslav Horvat. Eto, nekoliko zanimljivosti o samom Meštrovićevom paviljonu, odnosno e, hrvatskom društvu likovnih umjetnika u njihovoj zgradi. Projekt potpuno obnovi hrvatskog prirodoslovnog muzeja završio je nakon više od tri godine intenzivnih radova pa sada već neko vrijeme možemo zbilje uživati u modernom prostoru u kojem je napravljena potpuna rekonstrukcija, konstrukcijska obnova i dogradnja zaštićenog spomenika kulture Palače Amadeo gdje je muzej smješten. Zgrada muzeja nalazi se na Zagrebačkom gornjem gradu u Demetrovoj 1 riječ je o tako zvanoj kući s plesnom dvoranom koju je 1796. godine izgradio pro grof Anton pejačevića u njoj su se od 1797 održavale kazališne predstave. Prvo gradsko kazalište Župana zagrebačkog grofa Antuna Amadea, poznato kao Amadeov teatar, nalazilo se u palači od 1807. do 1834. godine, a e, potom su u palači smješteni državni uredi, e, onda je 1853. zemaljskog građevnog rabnateljstva izvelo adaptaciju kazališta i dogradnju, a od 1868. u zgrad hd je preseljen prirodoslovni odjel Narodnog muzeja, danas eto moderni potpuno obnovljen hrvatski prirodoslovni muzej kadve, evo već spominjem Amadeo od 2000. godine u prostoru Atrija, Hrvatskog prirodoslovnog muzea, djeluje klubska kazališno-glazbena scena Amadeo u koju, eto, rado, pratimo ljeti e, u programu Radio Slemena, koja se nakon nekoliko godina u drugim prostorima napokon vratila u obnovljeni Atri, koji je sada natkriven, pa evo se koncerti zbog vremena, zbog kiše, ne moraju otkazivati. Nakon prve faze konstrukcijske obnove e, koja je obuhvatila ojačanje elemenata zgrade Muzeja za umjetnost i obrt sada traju radovi u sklopu cjelovite onome koji obuhvaću i uređenje interijera te opremanje. Također odvijaju se i sve aktivnosti povezane s procesima potrebnim za realizaciju projekta stalnog muzejskog postava. Prošle godine MU je izložbenog ostojuć obilježavao 145. godišnjicu postojanja za 2026. tisuće dvadeset najavljen je i završetak radova obnove muzeja imara i umjetničkog paviljona u zagrebu a muzej imara zbilja je dio jedne od najreprezentativnijih zagrebačkih donjegradskih zgrada ideju o izgradnji školskog foruma pokrenuo je jedna tosamsto tadašnji predstavnik odjela za bogoštovlje i nastavu Izidor Kršnjavi. Glavni gradski urbanist Milan Lenuci postavio osnovu za uređenje zapuštenog terena na takozvanoj Ciglani, a nakon međunarodnog natječaja prvog u povijesti Zagrebačke gradnje napravljen je projekt koja je zgrade, koja je otvorena zajedno sa susjednim Hrvatskim narodnom kazalištem 14. listopada 1895. Umjetnički paviljon, evo je isto tako u obnovi obnova će biti završena u ožujku prva velika izložba već je u pripremi očekuje se u rujnu završetak obnove muzeja Mima Rabića na proljeće odnosno očekuje nas otvorenje stalnog postava do kraja ove godine do kada bi se treba otvoriti hrvatski muzej najivne umjetnosti Eto, kao što ste mogli čuti, s obzirom na sve dosad napravljeno, inozemni stručnjaci dolazit će učiti od hrvatskih stručnjaka o pristupima projektiranju povisnih zgrade i o načinima izvedbe. Želim vam svima svako dobro, a sada slijedi moj dragi kolega, bivši sljemenaš, Mislav Togonal.